«Хто не вечір до концерт? артисти, знаєте лі?» Пані з рушником оскаженіло терла склянку, яка, мабуть, досягла температури плавлення від такого догляду. «А втрутитися? Поговорити? Міліцію викликати? Вам не спадало на думку, добрі люди? Ви ж сусіди! Вам же не повинно бути байдуже, що за стіною хтось, можливо, когось убиває?» «Вот-вот, іменно, -вот убиває. І що не хватало вмішуватися? Це їх діла, міле її броняться, тільки тішаться. А моє діло сторона. Ані поругались, ані самі й помиряться. А я врагом останусь. Моє діло. Здрасті до свидання. А в своїх сімейних ділах пускай самі розбираються. І вообще, у мене сьогодні гості. Вибачте. Жінка зачинила двері. А вам також однаково. У вас теж гості? Варвара Федорівна сумно глянула великими, колись синіми, тепер ледь голубими від віку очима наповненьку симпатичну жіночку. «А вам, добре чоловіче, чи ви разом випили? Тепер разом башкитуєте?» Звернулася до маленького чоловічка, що сперся до двірка, не маючи сили стояти рівно. «А я що? А я сплю!» «Випив, так, але я смирний!» «А нічого, я сплю! Я ніколи нікого!» «Ах, ти чорте старий! Тобі жінка з Італії гроші висилає на те, щоб ти пропивав?» Узялася в боки повненька жіночка. Ой, чорти б їх хапали ще живими таких мужиків. І щоб вилами, вилами, це ж вони понабиралися у двох. Але цей здохляк до подушки і заснув. А ваш здоровий бугай. На нього тоді дурійка нападає, починає бідолашну влюху мордувати. Ви що, Варваро Федорівно, думаєте, я без серця? Чи я раз у двері стукала? Чи раз міліцією погрожувала? То й викликали б міліцію. Ви ж бачите, як він її мордує, мою бідолашну дитину». «Ага, міліцію! Він одразу прикидається тихеньким, спокійним, вся горілка куди й дівається. Актор, уміє. Міліція приїде, а в хаті Янгул. Поїде, він іще мене підстережав в під'їзді. Біда ваші валюші!» «Ой, біда! Нехай вона від нього тікає, поки не пізно. Куди ж їй тікати? Це її квартира. Віддамо йому гроші за малу сімейку, і нехай він тікає. «Ой, бабусю досить уже, ходім до хати!» За рукою втягнула Валя бабусю до хати, ховаючи побите обличчя від сусідки. Варвара Федорівна почала розпаковувати сумку. Ось тобі, донечко, сметанка, ось медок, а це мак, матимеш до куті, а це горішки, ти любиш. Розкладала на столі дарунки, підвела очі, на назмінене до невпізнання обличчя онуки. Як же ти жити збираєшся із цим нелюдом, донечко? А чому, власне, я, нелюд? озвався зять. «Я люблю Валюшу. Вона любить мене. у нас чудові стосунки. Вона навіть любить, коли я її трішки. Правда, Вальчик?» Він міцно обняв Валю за плечі. Вона голосно зойкнула. «Не зачіпай, у мене все тіло суцільний синець, боляче. Ну, Люба, не перебільшуй, ходи до мене, давай закуримо. Ти ж куриш, правда?» «Ти куриш, Валюшу?» упала на табуретку з несподіванки бабуся. Зять радісно і переможно простягнув бабусі Вали на сумочку, на доказ тяжкої і непрощеної провини. «Ось, помилуйтеся, сигарети! Оце ваша улюблена внученька. А ще вона не тільки курить, але й трахається з кожним. А вони її за це б'ють. Бачили, синці? А я тут ні про чому. Хірня! Ви вгадали!» Варвара Федорівна вже опанувала собою. «То ти так?» «Ні, хлопчику, не тобі мене перемогти. Я таких сотню освіт світ вивела». «Сигарети? Валюша палить?» «Ну то й нехай. З таким чоловіком, як ти. Не те запалиш, зап'єш». «Як? Ви схвалюєте? Оце так сімейка». А я думав, що взяв дружину з порядної родини. «Ну гаразд, Варвара Федрівну, Давайте помиримося. Закуримо?» «Я не палю». «А я палю». «Закуримо?» «Я не палю, сказала тобі. А я палю». «Цигарка?» Недбало припалена тремтіла у пальцях і після кількох затяжок зламалася. «Валентино, ти що не бачиш, що у нас гості? Накривай на стіл, став пляшку!» І Валентина справді витягла з якогось закамарка надпиту плящину. «Валюшо, донечко, що ти робиш? Заховай пляшку зараз же! Куди йому? Він і так чорніший за ніч!» «Я краще знаю бабусю, хіба це вперше?»